Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi wunazzala al-kursiyya wa anzalal-musa wa ala wa al ومن يسهل لي الأمور وحنين Sambung Daripada ha, Kata dia dulu Setelah dia nakal Daripada perkataan Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Mengenai dengan masalah Buat jinayah nah, Bila seorang Buat jinayah Berlaku bunuh seorang Secara zalim Maka kita dapat ambil Maksud dari dulu besaku tiga huruf oh. hak Allah taala dan hak warasah bagi si kena bunuh dan hak si yang kena bunuh tu sendiri aa ha. kerana ha Allah taala kadang dia berlaku bunuh aa ha. hak Allah taala lagi wala taqtulun nafsal lati aa na wala haram Allah illa bil haq tiba-tiba gi bunuh ah ha, langgar perintah ha, satu hak hak Allah hak yang kedua warasah ah ha, segala waris ah ha, segala waris si mati ada hak dia kalau dia tutup bela suruh balas ha, mesti kena serah diri kepada waris untuk balas ah ha, ...ataupun dia tu mah ma di atas kena bayar umpama bayar dia aku, ha kena bayar apabila berlaku dua tu maka lepahlah dua hukuk dua, dua hak Allah dah hak waris tinggal lagi satu hak si maktul si qatil tu ha tu di akhirat aa ha semoga Allah taala mendamaikanlah antara dua itu secara Allah taala beri kelebihan kepada orang yang kena bunuh dia boleh dapat lebih sebab dia kena bunuh Tersebab daripada dia ni bunuh dia ha, maka daripada situ dia pun menggugurkan hak dia nah lah, tak ada nak dah ni sikit sangat dah ha ya. tahu lagi lebih lagi ha tak selah lah tak besar itu makna kata daripada atas Wa amma haqqul mayyiti Fayabqa Hala kawnihi muta'alliqan bilqatili Lakini allahu ataw Lakinnallaha Yu'awiduhu khairan Wa yuslihu baynahumah Haa, dengan tu Fayaskutu talabu anhu Anilqatil Fil-akhirati Kama kalahudna wabi Haa, sambung Fa'il lam yatub maka jika belum taubat maka jika tak taubat ia ia al qatil Haa, makna dari dari kesalahan tu dan wa lam yuqtasam minhu wa lam dan tidak dikisahkan darinya dari qatil ha katakanlah hak dunia dia bunuh orang Ha, dan dia tidak dikisahkan, Tidak dikisah balik Apa-balik warasah ke apa pun Tak ada apa-apa lagi pula Kita ni tak ada pemimpin yang nak menjalankan kisah Nah Sebab dia diperitahkan kisah atas pemimpin Ya ha, ayyuhallallina amanu kutiba alaikumul kisah fil qatlah tu Haa bila tak ada Betapa tak ha, Dikisah pun tak Jawabnya Baqiyatil hukuku Salathatu Muta'alliqatan Bilqatili Aa, Nah Nasjaya keka oleh segala Hak yang tiga Mana hak tiga? Ha hak Allah Hak warasah Dan hakul qatil Nah Hak Allah Hak segala waris si mati Dan hak si mati itu sendiri Ah, apa namanya kekal segala hukuk yang tiga, hal keadaan yang mutanliqatam bilqatil yang bergantung bersangkut paut dengan siksa si pembunuh itu. Ah, walaupun, wahyak, wa inib tus'aminhu qahran, ada ada bukan wahyak ni suku, wa inib tus'aminhu qahran anhu, kama yaqun kisira. Ha ni ha masalah ilam yatub wa lam yuqtasam minhu ah aw in anhu dan jika diqisas Dibalah darinya dari qatil tu secara kerahsi ha seorang ulama dia kata ha, kama qahr ha, anhu secara kerahsilah ha bukan dengan jalan daripada pemimpin dak kamanya banyak-banyak seperti barang yang berlaku ia ya, hal keadaan banyak ha, banyak berlaku ke pasal kita kata Khalid dibunuh Zaid Kalau anak cucu Zaid tahu kata Khalid bunuh ayah dia puak ni pakat dia bunuh ah ha, sebagai balah tu ia panggil uqtus minhu qahrah sebab yang hak bunuh tu hak balah ialah kerajaan ha, pemimpin Ah ha, dia tapi dak apo panah dia buat apo dia balas. Ah ha, apo banyak kes ada ni ah tu. Ah ha, aku nak balas juga buat apo tu. Ha, nah buat adikku abang nak balas. Ah ha, ni bagi balas secara qahran orang panggil. Hukum kata we saqata anhu haqqul warithi fakat. Sebab dia tak ada taubat. Si Zaid bunuh si Khalid secara zalim. Ah yang ha, berdosa dengan tu hai. Kan ni kijah Tuhan, Tuhan larang. Ha dia ada hak waris pula tu. Tiba-tiba kuat waris tu ha balas secara qahran. Ha, maka lepas satu hak dia panggil. Saqata anhu <tong> haqqul warithi. Gugur darinya dari qatil ha, oleh hak waris. Ha, hak waris pasal kuat waris di bunuh malah. Nah ha, dia balas. Ha, gugurlah daripada qatil tu Ule hak warih hijau, ah ha, pokok, ah ha, apa mana hijau? Duna hakilah, duna hakilah, wah hakil kutil, nah, hmm, hak warih sajalah uh, gugur, hak Allah taala tak gugur, pasal dia tak ada taubat, pasal dia tak ada taubat, nah, ha. banyak je tu. Ya bunuh orang tak ada tabak tapi kelipatan dia buat berisik si mati ha tu jadi gugur ya, dia hak waris tu, gugur mm dia ya. dan kalau gitu Allah ga panggil kaki dia berdosa jadi bunuh orang itu. masa laki dia dosa nah pa ha, tu keadaan gitupun wala yutahatta muazabuhu mm dan tidak dimestikan azabnya nyo qatil tu tak leh kita nak kata wajib yo kena kena azab tak leh kita nak memutuskan dengan azab tak boleh wala yutahattamu ah ha, tidak boleh dimutuskan azabnya yani kena azab mata ni tak leh nak mutus itu bal bahkan ia al-qatil tu agar panggil fi khataril mashiati ia yeah. adalah di dalam arah uh, panggil kata perkara pekerjaan maksiat Kanak nak pilah terserah pada kanak Tuhanlah hey aa nah, kasairi ahhabil kabairin seperti yang tinggal lagi segala orang yang kerja dah sofsalah itulah orang uh, zina aa tu dia nah apa kerja-kerja dah sofsar tu nah juga ko makanya nak jadi atau tak nak jadi makanya tu buat dosa so besar saja tu support lah. Dari segi mana tu? Di seginya nya huwa fi khatiril <tutuk> Masyiati. Di bawah karena kini karena ki Allah lah karena ki Masyi'ah, ay Masyi'atillah. Ah, waktu tu sesuallah lah kepada kanak Allah. Tapi kabait yang ghairil kufri boleh kita siapa? Ah, dia boleh kita kata Ghairal kufri nah nah uh, seperti yang tinggal lagi segala dosa-dosa biasa selain daripada kufur hak tusah so cabut tu hak tu taklah kata tahtal tasal masi'ah tu nah masalah dosa kufur hak mati ataf kufur hak tu bukan bukan kata tasal masi'ah tu hak tu wajibnya kau sebab telah kata innal ladzina kafaru Innal-lazina kafaru wa matu Wahum kuffarun Ulaika alaihim La'natu Wal-Malaikati Wal-Nasi Al-Ma'in wa Khalidina fiha La yukhafafu Anhumul al azabu Walahum yunzharun Ha'atul Ha'atul Okahafi Mati atas kupu ada produk kafir-kafir kafir beri mai ha di Allah tu lain ha Ni mati atas kufur hangkai bahawa seorang yang telah kufur dan padahal mati mereka itu dan mati hal hal keadaan kufur wa matu wa hum kuffarun baru mai khabar ulai ka alai ni sampai ke Lain pada kufur ha, Lain pada kufur segala dosa besar macam-macam dosa besar selain pada kufur itu dia panggil eh uh, bi khotrul masi'ah ada setengah ibarat dia panggil tahtal hmm. masi'ah ai masi'atillah di bawah kanak-kanak Allah lah dan wa in asarra uh, ala adami hmm. taubati dan jika mengekali ia atas tak taubat pun hmm. sampai mati yang kada tak taubat itu nah orang yang ada kerja zina tak ada mati tak ada taubat mati dengan kada tak ada taubat ha nah, begitu orang yang bunuh orang yang secara zalim mati dengan cara tak taubat kita panggil Tahta masyiah Ataupun Fi khadar masyiah Dia panggil Kama yadullu alaihi Seperti bahawa Menunjuk atasnya Dali menunjuk atasnya Oleh Qauluhu ta'ala Inna allaha la yawfiru Ayyushraka bihi Wa yawfiru Ma duna lalika Liman yasha'u Anah Bahawa Sa'Allah ta'ala tak ampun bahawa disekutukan dengannya. nya Ha hidup syirik sekutu ambil yang lain sembah. Ha buat tuhan. Atau ha, akidah ada yang lain kau si. Atau ha, akidah ada yang lain boleh mengambil bekas dengan sendiri bagi tidak mengadilkan akidahlah. lah. Ha, itu Allah Taala janji kata dia tak ampun la ya'uiru ayyushraka bi. Tapi dengan ayat ha? lah. Kaid kana, nah? Kait bahwa dia mati atas syirik tu, mati atas kufur tu. Eh, ayat lah, kait, <t offer a songwriting> ha ayat dak ni kaid wa kufar wa matu kufarun. Ha dio. lain pada tu wa yaufiru ma duna dan ampun ia Allah barang dosa duna dun man <taka> nah, ghaib. dosa yang lain dari itu. Zalika syirik nah lain pada syirik tu ia ampun tapi Kait <taka> bilman yasha'u bagi mereka yang kehendak ya ya Allah ha maku kedik liman yasha'u ayukhronahu nah ha, nah dia kehendak nak apung dia apung ha kata masyiah kita nak mutuh dengan kata ana kau curang tali nanti tak semayet pi dia selera selalah tak ada ikak apo dak mengaku penuh, penuh lah wajib semayan wajib puasa Ramadan Tapi tak puasa Ha, tak semaya bila tanya dia jawab malah itu mu ha nak semaya tak jadi dia ha, mati dengan gitu ha -a -a -ashab -a -a tu Saidul ashabul akaba iblaka tu kita nak kata ni. ha jadi nak ko apa kisah tak semaya jangan jangan nah ha, tak boleh qala ha, yutahdamu azabu tu tak boleh dimutuskan memutuskan ha, tu kita ahli sunnah wal orang mutuh gitu tu bukan dia ahli sunnah tu khawarij pok khawariyatul ahhabul kaba'id apabila mati wajib mengaka tadi. Ha orang stream mutazilah pun kata gitu juga. Ha wajib mengaka kekal dan aku. Ha tak ada beza dengan kafir dak dia azab tu kurang rendah sikit daripada azab kupu. Itu tu. Tu ahli sunnah wal jamaah dia baca tu. Walizalik qala sahibul jauharati ha pergi kepada matan jauharah ha telah berkata oleh tuan matan jauharah tu, tauhid tu Ibrahim allaqani dia kata wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mu fa ha, di, dan siapa siapa mati ia wa yamut ma taymutu na jazat wa yamut dan siapa atau barang siapa mati ia hal keadaannya wadam yatub ha, hal keadaannya belum taubat sebagai taubatan nasuhah sebagai taubat yang nasuh Benar tak taubat langsung ataupun taubat tak cukup rukun syarat apa tak taubat pas mayat tak cukup rukun syarat tu tak semaya min zambihi ah ha. Padahal belum tabak dari dosanya, Man. Oh, jawabnya, jemlah jawab, Man syatiyah. Fa amruhu <tuh> mufawadulli rabbihi. Maka bermula pekerjaannya urusan Man ni, diserah akan dia. Amruhu tu, kepada Tuhannya. Kita nak mana-mana tak -mana boleh. Haa, nampak tu ya kita disarakkan doa tu. Haa, <tuh> <tuh> <tuh> disarakkan doa mita'apung rabbana upirlana wali ikhwaninallazina sabakuna ha, bil iman itu kemah itu borong itu itu <San> haa apalah bagi kami dan bagi segala saudara kami yang telah beriman sebelum kami mati dulu pada kami Minta akan pun kalah. kan lah tengok ha, hubungnya orang, orang mu'min dia tak butuh itu dia faamruhu mufawadulli rabbihi kujat orang ini diserahkan kepada Tuhan, lah Ha, wa la yakhludu bin nari. baik kalau kita masalah ha, nak hukum kata nak memutus dengan azab semata tak boleh itu terserah kepada tuhanlah lepas tu kalau kata kena azab kita pun kata kalau kena azab kekal atau tidak kekal ah dia situ pula wa la yakhludu bin nari. dan tidak kekal ia ha, nah tidak kekal ia tak sadak kecek Kotil nah hmm tidak kekal dalamnya aku in uziba fardud gede kalau dia azab dia pun tali hukum kata kekal. Pastu ayat Quran dan menunjuk kata kekal tu? Ha, jawab wa ha, amma qawluhu ah tu bayani jawabun amma yuqad. Ha ada ayat memberi dengung zahir kata kekal tu? Mana? Tu Allah Taala Permat Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam dan siapa bunuh dia Akhir orang mukmin hal keadaan yang sengaja bukan salah silat dak sengaja betul peradap bui ha tu maka bermula balasannya balasan man yaqtul itu jahannam ialah dengan kau jahanam Hal keadaan nyoman tu, Khalid yang kekal, yo pihah pihah jannah, ahmi zohi ayat, orang bunuh orang ni, tangga tak bunuh cagat zalim lah dek kece ni, ah na, ah, makok ah, ayat tu tu pak awam makau luhu jawab dia, pak mahlul, ah, tu khabar, makok ditangguh ke dia, kau luhu tak lain ditangguh alal mustahil lidzalika wisadu alal mustahil lidzalika istahalla yastahillu ni makna halal ha tu ditangguh atas ulz yang iqah halal bagi demokiatun maqiatil mukmin ha ditangguh atas orang iqah halal bunuh orang mukmin ha bajaja jadi awak mudah jadi awak gaduh main alat jadi awak gaduh main dia bimba takut tak kena rotu gak ha. ha alal mustahilli ha, kena tangguh dalam ayat kata pajaza uhu jahannam khalid an kekal-kekal mana tak ada ha, tidak ada sudahlah ha ni aka keka, kekal seorang mati tangguh kubur atas orang yang menghalalkan demikian itu demikian qatlil mukmin tangguh ha, tanggung tahu yang menghalalkan bunuh orang mukmin bah dia salah tu anak. salah betul menghala menghala ke hok haral dengan i jemaq dia dia kupu ha bila kupu kekas ngati bukan di semata bunuh tu kekak sebab dia iktikad halal dia tu kupu ha tu dia supo kata tak semaya taklah kata kupu apabila iktikad tak ojik maya ha tu dia dia kupu betul, -betul. Oh, tu ha tu ada apa ha tanggung situ ini jika dipakai makna khalidah ia kekal selama-lamuh. Ayat ni tangguh situ. Oh. Sedangkan hmm. lagi. -wil bil fihi. Atau begini. Yang dikahanaki dengan khulut. Ha, Masjidah bagi Khalidan, khulu. Dan, ha, khalidan. tu lah. Khaladah yakhluduh khulut. Dan siapa yang khalidah. Kharajah yakhruju khurujan. Supaya tu Ah ha, dikhanakti dengan kata kekal fihi fi qoulihi ta'ala satniah balasa orang bunuh orang mukmin dengan sengaja tu ia ke, apa dengan ke jahanam kekal khanak kekal dengan makna gini ni kekal pada lorak al mukthut tawilu ah ha, kekal makna duduk lama lama ah ha, kekal makna lama ha, tu kekal pada lorak ke bang ni kekal makna lama maksudnya kekal lama ana tanggung kita kalau turun atas bawa kaya ke, keluar ni tak kita jemah maka bermula balasannya ialah neraka jahanam hal ka ada lamo ha nah, gitu hal ka ada lamo duk lamo tu baik dak ha ah, tu baik bila orang mukminlah ada ha ha, -ha tak tu baik kena tu baik mata orang mukmin kena ayat lain pula hadis pula ha nah, gitu Ah, deh, mana kata dua lah satu pakah Khalidah manakah kekal pada pada syarat kekal sungguh kekal mana tak tak keluar dah dah ha tu tanggung atas orang yang bunuh orang mukmin yang iktikad kata halal halal bunuh ha sedekah haram dia iktikad halal bunuh ha tu pupu sabit tu lalu tu kekal sungguh ataupun Atau, kekal pada lorat ha je, je, halal, tapi, dia iktikad haram tapi nafsu dia baikkan dia berani dia tunjuk bunuh Nah, sakit ahli, ah sakit hati aku tak bunuh. Nah tu dia Ah tengah-tengah orang ha, tu, Tengah -tengah hari tu hmm, Ada ke upah dia orang upah bunuh. Ah ha, dia tak ada buku ni kan, dia, ada kisah ke apa ni. Ah ha, tengok. Apa etika halal ke tak? Kita buat kata halal. Ah eh? ha, misalnya, ah tu pernah tanggung tanah lama. Allah, ada bagaimanapun Ha, dah le tu kena masuk seratus tahun tu tak sim lah, tak seratus tahunlah mu masuk duk sehari oi taa bayar jam-jam gadah tanah. Ha ah, kena peraka kalau tak peraka mu kena duk berapa hari sehari ala sehari pun tak, sehari kalau tak sim. Sehari ya satu payah sim. Ada sim nama janya anak 10000. Ha miskin pun ada money 10000. Orang okay, kaya ni peh. Hmm, dah itu kah. Itu nah, dunia Good dunia Sigi pejara tak sedar Apa kata Azabnya kau Walaupun bunyi kata keluar pun Itulah Wala guna pun Ayat duduk situ Sebab apa boleh kata Apa mahmulun situ Satunya mahmulun Alal mustahili li aa, Mahmulun alal murah Di biluk tu Ataupun Apa murah tu atas pada mahmulun tu sendiri Nah Ha, ialah, uh, al Sebab, fa al-murad bil di bihi ialah Sebab inna dallailah kerana bahawa segala dalil banyak lagi dalil-dalil lain hubung dengan masalah bunuh ni ta ha, kita nak panggil apa? Ah ha, kerana beberapa dalil tu ha, banyak zuhih. Ha, ah ala anna usatal al muslimina atas bahawasan segala orang islah yang deraka kita dapat sifat pada masum lah boleh ala anna al muslimina al-usata usah jamaah pada asin usah bahawasan segala orang islah yang deraka tak bunuh orang secara zalim tak bunuh orang, orang asin lah la yadumu azabuhum tidak kekal oleh azab mereka itu banyak dalil-dalil lain dalil-dalil lain walizalika dan kerana itu juga ha nah ya annadala'il tazahorat ana anna ha ni siapa ke ataupun walizalika li anna usatul muslimin la yadun sabitu lah qala sahibul jauharat yanaka pula ha Kemudian kekah itu di menjauhi jangan kita i'tikad kekah sungguh kekah dak reti tak keluar macam rikaf ah jangan itu di menjauhi jangan i'tikad begitu kalau mau nak jalan atas jalanan ahli sunnah jamaah Mau jangan pergi begitu kalau mau pergi begitu mu keluar jalan ahli sunnah di jalan lain dah kawarika tazilah kah <tong> wa <tawa> mazhab <apoy> <tong> ahli sunnati dan bermula <tawa> mazhab <tong tawa>. ahli sunnah Suku ini suku pula ni, istina suku pula Semula pula ni Dan bermula mazhab Jalanan ahli sunnah Aywal jama'ah Maklum bila sebut ahli sunnah Ahazah Aywal jama'ah Annal qatla Bahasa bunuh tu Bunuh tu La yakta'ul ajala ha, Wajib tika itu Bunuh tu bukan memutus ia akan ajal Jangan ingat kata, umur dia ni ada lagi kalau dia tak bunuh dia. Dah, ajar sekato ja. Ya. Dia umur sabak eh mati dia Tengah kena bunuh. Ha, supaya orang mati sakit betul nah, itulah. Tu sup diajar dia dah. Fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atdah. Ha, buat apa ni? Suruh pergi macam ni. Kan ada orang pergi lagu lain. Ada orang pergi kata, bunuh itu memutuskan ajar Ha, tu Mu'tazilah kata. Nah, tu ada lagi kata dia sebut. Kita kena bagi lagu ni. bunuh itu bukan memutus akaal ajal seseorang. Ah, tu dia. Ya ajal dia sebab tudah. Contoh haiwat sahabat mati dia tu dengan kena bunuh. Bukan nak boleh pala ke dia kena bunuh, ma pala orang tishaid. Ah, sai akhirat ke. Ah, Annal qatla la yaqta'ul ajala. Hmm, kita orang Islam, orang yang hidup, hati hidup, orang pengel betul jugak, ya tu kena bunuh. Ada hmm, dada, ada nak kecek dah, ya siapa aja nak tuduh. Ha, kecok kenalah lah kita Tak ada panjang cerita. Ha, siapa aja. Annal qatla la yaqta'un ajalah. Dan selagi ikut ahli sunnah juga kata kanan, wa annama man qatala Ah, wa anna man qutila musimati binama. Mazhabul Ahlussunnah juga anna man qutila, bahawa seorang yang kena bunuh tu mati bi ajalihi, mati ia dengan ajalnya. Ha, dah bukan-bukan-bukan bunuh tu memutuskan ajal. Kalau itu orang yang kena bunuh tu mati dia tu, mati dengan siapa ajalnya? Ha, bukan kata ajar dia ada lagi umur dan lagi tahu dua Kadang-kadang tak bunuh. Dak. Hmm. Aku ha? <Susuk> Aqulu zalika khilafan. Ha, nah boleh kita bawa iblaq bagi suatu mazhab Atau hal daripada suatu mazhab. Aqulu <Susuk> zalika. <unikian> aku kata gitu tu. Ha hal <Susuk> kauni mukhalifan Atau khilafan kerana aku menyalahi kan lil mu'tazilah firqah mu'tazilah. Ha mereka itu macam mana menyalahi fi qaulihim pada kata mereka itu mu'tazilah mereka pergi kata al qatlu yuqatu al ajalah dia kata ih deh pegangan Islam belaka ni hmm, tapi terlari daripada jalan ahli sunnah wal jamaah nah ha, tu baik tak bila tertengok masalah-masalah pegangan ni kita tak tahu kata orang lain dia ada waswas apa tak ada apa serupa berita dia menaji sesosoh banyak wei kita jangan pergi halatu. Tahu katanya ah, orang Mu'tazilah, bererti kalau bagi dia dihukum la itu maknanya tu jalan yang Mu'tazilah bukan Ahlussunnah dia. Mana? No? Bunuh itu memutuskan ajal seseorang. itu nah, bukan Ahlussunnah. Ah nah. Kok mana dia bawa mutamassikina hal keadaan mereka itu hal kauniyah mutamassikina yang berpegang mereka itu dengan di dengan hadis. Haa Ya Islam Hadis Quran Hadis Quran Haa tu Sebab tu kita jangan ada Jangan ada apa bahasa Itu dengan redawah wah Quran Hadis Quran Hadis Quran Hadis Quran berlaku Kalau tak ada Islam Hatalan ni kafir Yahudi Hadis Quran ingat Ajar Tafsid yang dikira lagi Haa Itu dia Hadis Quran Oh ingat pada kita Dia main sungguh pada dia ha, Bukan dia main pada kita tak Bukan tujuh eh, dia nak kena Haa ingat Hadis tu Bukhari Muslim Woi Buat kita boleh rayak. Lama nak cari hadiah-hidup dari tu. Oh, sampai dia lah rayak kita. Gak, tak ada platform. Ha? Dia juga rayak tu segi panah tu. Kita juga ambil, kita ambil, sungguh. Ambil, makan, sungguh kita. <laughs> kita ambil, makan, sungguh. Telah, sungguh. Liwa, sungguh. Dia juga rayak tu. tu Ni, ni, tu ini, ini, sini. Tak ada platform. Dan hidup rayak, kita makan. Tak salah. Hmm. <laughs> Siapa sangat sahaja hidup rayak tapi kita ada oh Yahudi ni bijak ah, bijak lah mana kita bijak sungguh dah dia dulu soal kita ni dah Dan kita ada apa ya kata'ul ajalah ya pergi ke mana mutamasikina hal keadaan mereka itu berpegar bi khabari dengan hadith innal maqtula yata'allaku biqatilihi yawmal qiyamati wa yakulu ya Rabbi zalamani Wa qatalani Wa qata'a ajali Haa, tu dia nah, Dah lagi kot, ke? kena cari hadis lah Nah Hadisnya bahawa seorang Yang kena bunuh itu Bergantung ia dengan Orang yang membunuhnya pada hari kiamat Ya kena, akhirat esok Bakat-bakit ha, Si Zaid kena bunuh di si khalid Akhirat esok, Zaid temuk pahah ha, Ni kolek bunuh kugah, dia berkata Ah hmm, walaupun tak ni dia tak tahu ke bahasa bunuh menusuk dah. Tu gelap-gelap je lalu gitu pun po mati lah je tahu siapa dia. Kita hidup lagi pun tak tahu siapa yang bunuh. Nah belum pecah cerita tu. tahu siapa? Orang dia orang dia mati pun tak tahu. Tapi di akhirat asal tahu. Bakal asa sedekena. Ah temu Zain. Ah begal selalu dah. Dah, begal. Ah begal. Ah itu mana dia ta'alla bi qatilihi. Dan lalu dia kata Yaumal Qiyamah. Pada hari Qiyamah Esad, dia pegang, orang yang bunuh dia. Pangka dia kata, Ya Rabbihi Tuhanku. Ngadulah maknanya. Zalamani telah buat zalim ia kandaku ni. Ha, maknanya orang ni lah buat zalim kat aku ni. Waqatalani dah telah bunuh ia kandaku dia. Ni lah ni. Waqatala ajali. Dan telah memutus ia akan ajalku Haa ni Zohi Zohi hadir ni kata Dia telah memutus ia akan ajalku Seolah-olah kalau dia tak bunuh aku Aku hidup lagi Dia lelaki kerak ajalku Haa nampak Zohi hadir ni Haa bunuh tu memutuskan ajalku Haa nak jawab macam mana hadir dia tu nanti saya tengok depan di sini dia kata wah wah mutakallam bih. Hmm bah ade dulu. Dan iaitu ia ya da eh, da eh. lah khabar. Hadal ini hadis ni ya pang hadis mutakallam bih. Mutakallam bih ni hadis betul betutuh kato ya dhaif. Dhaif ni banyak karalah. Ha ni kena murajaah dikok diri hadis, tengok sanad hadis, tengok hak ulama muhaddisi hukum hadis ni, ha tu. Sini ya kerja panak-panak. Cuma dia kata mutakallamun bih. Hadih ni betul-betul kata banyak. Bila hadis ada betul kata katamu kita kuh gini gak Hadis ni ni do'eh lah. Haa do'eh lah. nah, Bila hadis do'eh kak. Kedah kita la yuhtajubihi. Haa tu dia. Kalau kita nak kedih kak. Wahuwa mutakallamu fihi aifala yuhtajubihi. Haa dah gitu maka tak boleh buat hujah dengan dia. Nak ambil hadis ni nak buat hujah nak buat dalih. Apa lagi dalih buku akidah kau sangat tak boleh. Hakikat uh, lah dah nak dalih yakin dah. Kalau sahaj dah pun. Uh, ada lagi hadis yang bukanya dia dalih kata indah ni. sahabat dia kata. Wabitak diri sihatihi. Ada uh, dengan kita perlu kedekat sahnyo hadis. Mungkin ada hukum doa tak doa tu dikira di segi uh, pada syarat-syarat nak panggil doa nak panggil hadis sahaj tu dua liadu pak limau dua, dua tiba limau. Ha, tak cukup waktu kena hukum kata hadir dhaif. Eh. Ha tu di si ulama hukum pada waktu boleh jadi sah. Ha itu dia. Cuma dak kilas kata tak baca bismillah, tak sah. Mun ha, kata sah, amun ha, waktu baik, dahli, baik dahli. Wakil, ni ha, mana, sahah, dah ni, lapo? Dia ni baporo. Ha mun di si dimani hukum tak sah dah semayan. Ha tak baca bismillah pun. Ha, Orang ni kata, ah, tidak sah tak baca bismillah. Haa, tengok, tengok. nah hmm. Haa, baik. Orang ni kata, tak baca patihah sendiri. sah sah baca ayat kera'ah. Orang ni kata, eh, lalih. Haa, tengok, tengok, tengok. Nanti diisi ulama, pekoh. Kecik, hapekoh. Hamu hadir pula. Hadir ni, orang ni kata tak sah. Orang ni kata sah. Haa, jubuk hilang. Jadi, mutakalam. Nak buat hujah, banyak taklih. Fardugih Kalau kata takdir Kisahnya hadis Pada wakil Kita kata Kena kok ni pula Bahawa Man zurung Man zurung fihi Lizahiri ha, Maka iaitu Dibahah di nazat kan Ini ada Khalalun Yahtar je ilan nazar ha, Fihi Lizahiri Bagi zuhri hadir tu Dibahah pula lah Jadi apa Aku sepulanya Hadir ni tak boleh buat dalilnya Dali hadir. Apalagi hadir tu dua ah. Bardu kalau sah pun tak boleh buat dalil kerana nak buat dalil dia kena dalil qat'i. Ha dalil la yah tamilu ha, illa wajhan wahidan ja. Ha, kalau ada boleh jadi boleh jadi? Ha tak boleh. Ha, dalil iza tarakahu li ihtimam saqata bihi al istidlal. Apalagi ba'aqidah. Ha tu dia. Hmm Liannahu laulam yaqtulhu la tamala ayya Isa ibul jadi kot tu nah, hadis ni nah, nah. dia kata orang ni telah memutuhkan ajalku hmm, di nadzar pada ini hadis lizhahiri liannahu bahwasanya laulam yaqtulhu kalau tidak bunuh ia kan la tamala ayya Isa ihtima bahwa hidup ia ihtima falam qatalahu maka tak kalau bunuh ia seorang kanya tak bayanah ternyata oleh anahumah tak habis ajali apa kita tak suka kita tak suka kata nak mati ha, lah. tak saya kira bunuh lah kita kira kata buku kemalang ni ya. dia mulak-mulak makan nasi sekali dengan kita makan nasi ha, tu mari dia, sahur, kita, kita, kita. Eh, esok dia selalu pergi tak pergi tu besok apa pergi selalu Ah, tak apa tak siapa-siapa kawaja pergi ni paska jalan orang mahlok yang ni berlaku kemalangan balik motor mati selalu hmm ambo kalau tak pergi pun ha kita katuh cara nak beceh tu ha. muko tak ada ha oh, dia pun tak ada angin nak mati je tak ada nak pergi mati ha, tu dia ha. kalau ni tak ada hajak pergi mati nakku mati tepat situ dah ha tanduk ha tu kalau sekiranya tak balik motor kalau sekiranya tak pergi hidup lagi ayalah muga orang bukan -buka, buka masa mati lagi kalau gini Apabila mati dia nyato kata ajar saja seketuk dah. Ni dak? Nah kalau tak gi pun, ha kalau tak di tapi tak leh ya kena gi. Nama amhu iza arada syai'an fayakun dak. Hmm besalah. Ha tu ahli sunnah kita dok situ, dia ajar. Ha bukan orang bunuh hidup ker ajar dia dak? Ha? mana kata perginya tu salah. Ha nah, betulnya inilah dia. mazhab bu ahli sunnah an alqata an alqatla la yaqta'u ajal wa anna man qutila mata bi ajalihi ha tu dia pengingat kita qala sahibul jawhar oh banyak we dia nak kemain dalam mata jawharah ni wa mayyitum bi umrihi man yuqtalu wa ghayru hazaba tilun la yuqbalu ha tu dia ha mayyitu qaba muqaddaman mutadabaqa wa man yuqtalu dan mereka yang kena yang dibunuh mereka yang kena bunuh tu ialah mati ia bi umrihi mati ia dengan siapa umur dah nah jadi dengan ajadah tu mati dia tu lain pada jalan ni we wa dan yang lain daripada ini kalau ada yang kata lain pada hak ni batilun ha, ah maknanya palsulah la yuqbalu tak boleh diterima Ah, dia nak tolak nak menyindir pada puak Mu'tazilah. yang kata, bunuh memutuskan ajar dia. Habis, apa tu? Dah kalau gitu, dah kalau mati tu kena tahajud, dah balik orang Mu'tazilah tumbuk kelik, tumbuk kelik. Ah, dia muai sedak dia pun ah. Ya. Orelah soklah dah dia, rasa sungguh mak ni. Ya lah sok tu meja rasa macam gadah jugak. Hmm. Dia kata apa kalau gitu, buat apa pergi dok suruh kisah? Dah mati siapa ajar? Kolek matinya bunuh dizai. Patu ba apo idak kena walah sai. Ya? Ana sahabat zaid bunuh. Ana kata bunuh tak mutu hajam, Bunuhnya mati-mati sahabat aja. Apa po idak buku. Ai juga dia tu. Ha lalu jawab wasyuriyan qisasu. Ini ha, buah molat-molat saja ni. Ha nah. Dan disyarak dituntut pada syarak Tuhkan lagi syuri'ah Nah Haa, Wa syuri'ah Al-qisah Ayatulibasyara'an dituntut pada syara' Akan kisah nah, Hanya sahabat Allah Taklah perdu kan Kutiba'alaikum Kisah mana Fil ginayati Pada segala buah salah Nah tu Disuruh kisah a Itu ialah hikmah Hifdhan Linnufusi Kerana nak pelihakkan Nyaw-nyaw nak pelerah diri ha, tu dia ha kok mana saya nak kisah pelerah diri ha, ada juga orang yang terak islam zalim sungguh tak dia ha oh, kena bunuh balah kenapa jadi zoleh ha, mati dah balah kalau mati dua tak dia kalau <tuh, tuh>, orang bunuh orang bunuh lima orang bunuh orang seorang mati kena balah jadi lima orang jadi nek selajar zoleh ja, yakni pusing ni nak nampak gambar apa nak mencumah gambar Walha. Haluf sangat Islam ni. Isyarakkan kisah tu. Kau panggil hidup. Saya boleh lihat ayat lain katakan tak. No? Walakum fil qisaf si hayatun ya ulil al Dan bagi kamu pada masalah bunuh balah tu hidup. Kok mana hidup bunuh balah? Gini lah. Ya. Bila kita tahu kata kita buat ke orang sedap, orang sedap kita kena bunuh bala, tak berani weh. Ah ha, gitu anak sakah weh, tak sakah ha, ha, ha. ha, tak, tak sakah weh. Mulog weh kokok-kokok, adang ni, muak kata orang lapuk ati tak jadi buat. Ah ha, mu hidup ku hidup. Ku tuah ha. dalam ajaran Islam nampak dia siapain kan ha, kata disyaraatkan kisah itu hifzollil linnufus. Hangano? Li'annal janiyah kerana bahawa seorang ia buat salah Faisin yang buat salah ke orang Iza'alima Apabila tahu ia al-jani Tahu kata kan Annahu ake bahawa sonya Al-jani Injana Jika buat salah ia ke orang Kalau dia buat jinayah ke orang Ia tahu kata Jika dia buat salah ke orang Yuktasu minhu tu jawab eh Jawab eh tak payah jazalah Pasal pengen syarat tu pengen madi. Dah keadaan kita. In jana. Haa jana. Pengen syarat. Yuk tasu minhu. Tu jawab Jika dia buat jinanya akhir okay orang. Nah secaya dia tu dibunuh balah darinya. Haa dikisah darinya dari Dari Adjani. Apabila dia tahu Kata kita buat Orang bunuh Orang bunuh balah Kita apa nama Kalau tak apa Orang siapa hilang Sipap dengar Orang balah Habis hilang Sipap dengar kata Kalau balah tu Jawab Izzah pulanya Engkapa Itu nah, jawab Izzah tu. Nah Jemeloh tu lah Koba Anna Pada kata Li'annal janiyah Kerana bahawa seorang yang buat jinanya Izzah alima annahu Apabila tahu ia jani tu akan bahawasanya ia jika ia incana jika dia buat salah orang yutassminhu nah jadi ambil salah dibalah darinya dari jani ha iza alima begitu ingkafa jawab iza naja tertegoh ia tertilah ia terperanjaklah anil jinayat daripada buat jinayah kau orang ha saya ha menguat dia buat mengatilah ha tak wani selalu Ah tu dia. Ha cuba tengok setengah setengah orang nak buat orang ke kadang-kadang orang ni tak ada balas mano ke ha demo buat temono-mono gitulah. Tapi kalau orang ni ni keluarga dia ramah, keluarga dia orang sakal-sakal, orang bisa-bisa tak berani oi ai ha, ngono-ngono gitu buat pagi betatadahmu ha tu dia ada gitu kan mau duduk pada pu ha itu gitu deh macam menusuk noyak takut juga apabila tahu kata hukum gamun nak buat ke dia kena bunuh balas tak jadi nak buat bila tak jadi nak buat dia hidup owe hak dia nak buat pun hidup cuba kalau dia buat kawannya mati balas pak kawani pun mati ha tu rupanya sebab tu disyaratkan kisah nak jaguh Tola ada ayat kata walakum fil kisah si hayatun ya ulil albab. eh orang yang punya kak, pikir, henti di kata disarang kisah tu hidup. Nah tu dia. Nah ya ulil albab. orang orang punya yang kak. Hmm, jadi dengan itu hayatarat tabu ala zalika hidzunnya nafsihi dan wa nafsil majniiy alaihi. Tu dia. Nah, tersusun terbina di atas itu fa yatarattabu ayyam bani terbina di atas demikian itu atas apa atas kisah tu nah oleh hibzu nafsi fa yatarattabu oleh pelera dirinya diri jani wanasil majniy alai ada ha, diri orang jadi buat jenayah itu ha zak nak dibuat apa ha, namanya khalid dia dah tahu kata buat orang yang jalan tak tak kena caruh ha buku sarap nak balaslah wajib munasihat diri biar bi, bi, bi, keluarga je ambil balasalah ha itu ha tosi tak berani ha jadi diri dia terpelihara diri majniy alai pun ha cuma nak tokhif dhon linuhus habis itu wa huwa dan iaitu min al-kulliyatil khamsah ah dan iaitu apa Nafs, diri tu diri tu diri tu setengah pada kulliyat yang 5 ah ha, setengah panggil 5 kita maklumnya kulliyat yang ni hidup-hidup sekilah betul 5 ni tu ah lah, betul irdun tu setengah masuk dalam nasab bila 5 ha, kalau bila suku tu baik ni kulliyat yang ni al manzumati yang disusunkan fi qolil juga wa hifzu dinin mal nasab wa mithluha irdun wa aqlun wajab ah dan bermula pelihara ataupun jagakan Ugamu tumma nafsi. Kemudian yang kedua jaga diri. Ha ni jaga diri. Ini kita ni kena wajib jaga. Bab saya kata qu uh, amfusakum. Ha, jaga kamu pelihara kamu diri-diri kamu. Ha di kita wajib kita jaga. Mal dan harta hazah haratah cerita baca pun di pematilan karena nak kira lagu syai lah kalau tak baca gitu nak di taklif. So awak hidup di ni, sema nasab. Habis aja gitu. Tidak malai malu malenda. Mal nasab. Ha, mal, nah, ha, tukan lagu sienna lah, tu. Wajib jodini, sema nak semal nasab. Wajib buha. Kamu dia apa nama ni? Pelera Ugamu. Kamu dia apa dia diri? Jaga diri dan harta dan nasab keturunne. Ah ha, dijaga nasab tu dilahirkan zina dilahirkan mengorat ha, babnya bawa pada zina bila zina habis nasab ha, nah apa apa putus turun ni Ah ha, nak jaga harta diharahkan curi diharahkan qat'it thoriq ah ha, merapah menyambung ngik ah ha, mengetat dah kata gilah ha, ti bab tu nak jaga harta harta kita harta orang lain Diri, hasabit diri itu, haram nyakiti diri dan diri orang lain Wa mihluha dan seumpamanya, seumpama al-mazkura Sebut maksud pak, din, nafsin, manasab. nasab Seumpamanya tersebut itu irdun Irdun kita panggil maru'ah, mariya Kemaluan ataupun kemuka, eh Aimuka, ha, kita panggil juga Aimuka dan dia dua maki orang orang alih jatuh air muka dia tu jatuh rok jatuh rok ya rok jatuh rok dia mungkin juga macam yang depan orang alah jatuh rok kan malu muka dia tu wajib kita jaga irb dan wa'qlu de akal ah ni bab tu sebab nak jaga akal tu di dilarang kita menggunakan benda yang mah merosakkan tu benda yang mabuk lah tak kira apa saja lah zaman ke zaman timur semano Ha kita tu timba duk bergaduh ketau tak ketau apa pun ngik. Ha nah, ada ya, yabah dia meletak nama tu ni bunyi udah lah Dulu jama, ya, lopak, pembuda. Ha tu yabah ya, digila. Sekarang ni bos Yanarob, bos bah dengan <laughs> Kata tu katalah tu kita orang mukmin ni tak ada kata kok anah dalam Islam tu. Akal wajib jaga. itu sudah. Bila akal jaga jangan benda yang merosak ke akal. Ha, yang merosak ke akal dikira haris lalu. Ah, tak kira apa nak panggil panggil bilah. Buat dengan apa bahan ada kiralah. Ah tu dia masalah. Berapa semua tu? Ni lah mata tu. Ah melawat tadi kata kuliah yang limo. Ah wa hibzu tu qad wajib. Ah sungguhnyo wajib yo, wajib jago Nampak tu kita bunuh diri sendiri tak? Leh. Ah. Ah tu dia. dia kata ikut aku, diikut tak boleh nak buat menyakit tiap yang nak hiris tangan nak apa nak cocok oi tak boleh ni dah hiris tangan haa hiris tangan tak boleh harah. Bahasa wajib kita jaga diri diri Yak parut ni dah hiris tu wa innama kanat khamsatan ha gana tadi kata lima apa nama lima sedangkan dalam baik mata tu bila ni wa innama kanat khamsatan dan sesungguhnya adalah ia apa iya al kuliad. Boleh kata kalimun apa po. Ma'annal ma mazkura bin al zumi walha hak yang disebut dalam nazam dalam mata ni sitato ni semua. Oh sabak liannal irba karena bawa sok kata ay mukar kemukaan mara'at moral tu yarji'u lin nasab. Leh dia kelik kepada nasab. Berarti kita dua tu, perkemah dua tu buat so. Fahuma maka kedua-dua al-irdu nasab itu dikira sya'un wahidun. Seruk marinya boleh panggil kuliah yang limu boleh panggil kuliah yang ni. Ah, ha, leh. Pagar dak kata kuliah yang ni dikira suku-suku nasab dengan ird Hmm, tu dia apa tu huraia di sini panjang lagi ni kalau kira sebab apa panggil kuli ha, kuli kan ada juzuk i tak panggil kum mela kira jadi juzuk nak jadikan sebuah rumah kena ada juzuk tiya Oh uh, kasar jatah lah rasuk lah juriya lah, oh, lah ha, genung dinding macam-macam tu juzuk dia nak jadikan sebuah ha, ni pun bila kata limone ni panggil kuli ha, kuli ada juzuk i banyak tu sebab tidak pecah tu banyak tu Ah, tengok. Allah agama sedar kita ni masya-Allah sungguh. Tapi kitalah ketinggalan tak peduli nah, ke dia. Nah, oh, membelakangkan dia kerana zaman kemajuan sangat maju ni, Itu menyebab kita Membelakang dia. Ngaji tahau dua pening. Ngaji tu hanyung. Lah tu. ngaji kamu bodoh main apa ni? nyuk bak ni dia nyuk kau. Nyuk bulatlah. Nyuklah ha, kelik bulat nyuk. Hmm, tu dia. Au geraklah. Hari-hari dok bah lah ni kan Dok pernah hanyuk sama ni rumah. hanyuk nyuk kita daripada mengajar. Entah lah. Tak ada nyuk kita. Oh, nyuk Ah, tu dia. Allah payahnya. Hmm, tu dia. Ala bagaimanapun itulah kita dapat ti comel ni, siap kita nakal mai dep kecek dalam hasiah dia. Ha, Asa kita ada percara jinayat Ini ha. hmm. ha, maksudnya kata jaga lah tu e, Maksudnya jaga diri Jaga diri orang okay. Itu boleh carakan jinayat Habislah Selesailah daripada hasiah ha, Untuk kita nak berhabis dia tu. Sudah tu kita klik Kepada ha, Matan syarah mula Sebagai laluan Ha, kata Musannif Rahimahullahu Ta'ala Kitabul Jinayat Kitabu Ahkamil Jinayati Ini kitab pada menyatakan Hukum-hukum segala jinayah Buat kesalahan ya, Buat salah kok okay. uh, Jam'u jinayatin Iyalah kuwa a'ammu min antakuna katlan Maksudnya kata jinayah Buat jinayah buat salah ni lebih melengkapi umum daripada Bahawa ada ya jinayah tu kotlan Buat jinayah secara bunuh Atau kotan <tian> Atau secara memotong Kerak angin, kerak hidung, kerak telinga Katakan Atau jarhan ataupun melukah Akhiri pisat ikat Jarhan Asyiatama hasman Menghacurkan ambil-ambil batu katok tangan, tumbuk Hacur tu lah ha, Tak ada luka pun au qad an cabuk anggota tawet hmm au izalata ma'nan menghila sifat ma'nan sama bahasa ah masalah kata jinayah belakang tu sudah itu undur klik ke mata nak bercara bunuh dulu katanya al qatlu ala thalathati la rabi'a laha bunuh itu adalah ia atas tiga bagai. tidak ada yang keempat baginya tak lepas pada inilah Maknawi yang pertama boleh baca badam daimahd bin boleh baca khabar mutala amdum mahdhun yang pertama sengaja semata-mata Mahdun apa makna hasiah kata qawluhu amdum mahdhun ai khalisun min syaibatil khata'i maknanya sengaja semata-mata tak ada campur ngesalah daklah sengaja betul-betul kan -betul, ni sengaja betul-betul Hm, dia. Waktu rizabhi anshibhil amdi dan dipelera darinya tu dengannya dengan kata mana dengan kata mahdin, mahdin tafsir dengan khalis nak sepak poh mana tu, dengan amdon kait dengan mahbon, ha, sengaja betul. -betul. Ah, ha, nak keluar dari anshibhil amdi dari menyerupai sengaja, bukan sengaja betul, ha, menyerupai sengaja. Qul ya annahu syibhal amdi tu khalisin bukan bukan bukan yang suci min tilkasyaibati ah apa apa fa innahu maka bahwasanya syibhal amdi tu amdan walaupun ia tu sengaja min haitu dari segi dari segi qasad hati nak hatakan majni alaih tu ah ambik watafiah ambil penyemuk haa, ambil kayu kata-kata godai kita panggil kosaklah tu lakin tapi lakin fihi syibhum bil khotai tetapi ada padanya haa, pada syibhil amti tu ada ada menyerupai dengan tersalah di segi mana min haisubu'afi ta'firil alati haa pilih situ dari segi do'eh memberi bekah oleh alat Nah, ni kecep cara macam Daripada segi Ba'eh memberi bekas oleh Allah nah, nah. Mana-mana mi, Ambil punya memok Rotet Pihak puak Puak Puak Hati-hati mana Hati, -hati, man, Hati. Ha. Ada juga separa jadi bomoh Di cocok kelak ke mana eh. Biasa dok cocok Atau ke banyak mana Orang no, tak ada apa satu Ada seorang habisnya orang kata Di cocok Macam ma, Cabut jarum mana Hati Haa Ha, Napok sabik ambo mau cocok tu tu ada tak lama mati hal Nah tu dia. Atau juga panggil shibhul amdi. Karena sengaja jobnya senja cocok tu. Nah tu dia. Tapi alat tu tu bukan alat yang mematikan pada wali. Dia panggil bongfi ta ta hmm, tak sil alat, tak sil alat. Panggil amdi. Tidak ada dosa lah. Ah tu dia. Cuma dia ada bayar gak lah, ada bayar gak. Atau ada bayar, aduk bayar. Hmm, bayar, apa dia panggil, bayar kifarak, hmm, bayar gadiyak, hmm, kita kau tengok depan cara-cara macam mana, cuma di sini tu sebagian nak bila dan uh, apa-apa tertekai, bunuh ada tiga bagai, satu dia panggil bunuh tu, dia panggil amdun, mahdun dia panggil yang sengaja, semata-mata, hukum dia macam mana, tengok depan. Ah lepas tu mari nak lihat bicara amdun kelimah apa? di situ dulu. Wa masdaru amada. Amdun tu ialah masdar bagi kata amada. Amada ni dengan ukur kewazan di wazini daraba. Ha, tu kita nampak di sini kata bab yang kedua. Darabaya dribu amadaya ya midu. Ha gitu. Wa ma'naahul qasd. Dia maknunya, maknunya amada pada lorak ni, maknunya kosak. Kosak. Ha, dia terpanggil sengaja, sengalai. Haa, <tut> tu. Haa, kena belah pecah ni. Haa, oh, boh. Mungu sengaja, nak ada, maknanya tepuh. Haa, dia terpanggil tak ada, sengalai tak ada, kosak. Haa, mana <tut> yang sengaja tu? Wahuwa ayil amdu faqad fassara syarihu al-amda bi-i'tibari ma'nahul asliyi. Ya tafsir belah ni telik pada mana asal pada lorat. <tik> Wa qawluhu masdaru amada bi fathil kama yusarrihu bihi qawlahu bi wazni daraba. bagaimana syarat kita mensarah ni kata wazn daraba. Mana kata amadalah. Lakin tapi naqala syaikh Abdiyatu an ba'dihim ba'dhi ahli lugah ada ba'dillugawiyyi tapi Syekh ya Syekh Athiyah ada naka dari setengah ahli lugah ahli bahasalah akan barang jadi sorahkan dengan bahawasanya apa dia amada ha, ni ialah mi ba bai alimah tengok di sini boleh baca amida ha, ba ba ya madu ha tu alimah bab ya kempas dan boleh baca amada midu tu bab daraba Syekh Athiyah ha wayak wa qawluhu wa ma'nahul qasdu ai ma'nal amdi alladhi huwa masdarul amada tu ialah al qasdu yuqalu dikatakan amada ila kaza ai qasadahu ha tu ngaji lurah ha ngaji lurah di qamuh ah amdun artinya sengaja qasah senglain mahdun semata-mata tak ada capu dengan lain dah pas oh, sema tomato sengaja sema tomato hak dia dia buat tu dengan segala hati dia alat hak dia buat tu alat wali mau mati ambil pisau semelah gerah-gerah-gerah kada ni mati tak ada kidah ah ha, tu panggil Amdun mahdun ah ambil pisau tikar di tempat pokai di tempat pokai hmm dia panggil Amdun -mah ha, mahdun dia, hmm. ha, nah. dia panggil selagi wa khata'un wa khadau mahdhun dan hmm, orang panggil tersalah betul salah semata-mata ay khalisun min shay'i batil am anda piyas ma ah hok salah semata-mata ah ha, suku tepuh dia mati dah nah nak motor nak kereta tak dak kuasa nabi dak langgar orang tu daklah pi tak dak arah dia menyemai litas tak ada nak kira ba Allah Allah lah gamuk. Haa, tu dia orang benar tak tak ada nak tepuh. Nampak kucing depan tu selo dah belah Masalah nampak itik selo dah belah-belah. Apalagi orang tapi tak ada arahnya mari tadi nak kepak bau Allah. Mati selalu. Ah ni apa khata'un. -um. Ah ha -um mahdun. tu nak apa hukum? Nanti tengok lagi ke hadat. Ni baru dok bila Yang ketiga amdun khata' amdun khataun Apa payah ni ah orang panggil apa sengaja-ngaja ah payah <laughs> sebenarnya sibhu amdina dilah ah, amdu khatai sengaja salah payah panggil am sebenarnya kalau kata gini tak apa pula amdun wa khataun hmm. de ni satu apa ibarat dia jaga guna ni dia jaga guna Ay haqiqatum murakabatum min syaibatil amdi wa syaibatil khatai Iaitu hakikat yang disusun daripada capurnya sengaja dan, dan, dan tersalah Haa perbuatan tu sengaja ada salah pun ada Haa ku mana weh Wa yuqallahu khatau amdin wa khatau shibhi amdin dan shibhu amdin Wahual asyad Haa nah Ah ni hak tadilah pasal apa pasal orang dok godang orang dengan alat je boleh tak mau mati mesti betul-betulnya gik mati. Ah ni ya panggil eh menyerupai sengaja ataupun sengaja dan tersalah. Ah wa zakaral dan telah sebut oleh musannaf kita Syekh Abu Suja' rahimahullah Tafsir al-Amdi ayat tafsir hok kata sengaja tadi fi qawlihi pada katanya kata musannaf klik ke mata balamdul mahdu lah ni puafasihah la ni habiah siap kedik ai iza aratta tafsirakun limminat salatati fa aqulu lakail akhiri iaitu falfa faul fatihah makar sengaja semata-mata tu ialah huwa ayya boleh baca yaqmadah e uh, ya'mida bi kasrul mim kata asyah kama ulima min qawlis syarah bi wazni dharaba tadi dalam keadaan itu wa ya juzu fathuha boleh juga patah mim ay ya'mada boleh bagi dua salah apa bina'an 'alamaka qaddamahu kaba min annahu min babai dharaba wa 'alima tadi ay ya'mida ataupun ay ya'madal jani iaitu bahawa sengaja oleh orang yang buat salah itu Sengaja jaw tu tu ila darbihi ha ayya bahawa sengaja ia siapa ia aljani ha tu bukan fael betul bagi ya mida tak tu dia tafsir fael tu. Ha. tu pun tu puan si awak kira kata aljani qawluhu qawlus kauluh syarah kata aljani dia kata dia Badalung minadh-dhamiri al fi ya tu Bukan Pak En Yaq Midar tu Tidak tu Seguh payah tengok juga Nampak suka Pak En Tak Pasal dia Yaq Midar tu mantap Aljani jani tu Syarah ya, yeah. mai ke dia Kalau tu mai Aljani, jani Dia panggil Badal Daripada Dome mustatih Ya'ya Pak En Atau begini Atau annahu Ala takdiri ai. Atau atas tangguh Kata Hazah Atafsiriyah Dia panggil Asalnya Ayyamida cara kena kata ayil janiha. tak ada sebut ay dia panggil tanggung atas terkedil ay Hmm yang ialah tafsirullahhu tafsir baginya bagi damin dah. Hmm, dia. Tengok dia jaga jadi ke ilmu melaka. Ha, pasal apa tak kata fa'il selalu ah ha, kita buat main masalah. Oh wa laisa fa'ilan liya'mida. Bukanlah ia Ia kauluhu luhu al jani itu bukak pak En yakmi datu atau dia? Hanya no Supaya bahawa tak lazim atasnya Atas atah kaum Tu pak En itu ulih annal musnifa hazafal Kalau kita kata al jani ho ha ada oleh sarah tu pak bagi yakmi betul betul bermakna Mata tu dia panggil fa'il -e mahzuh. Lah huh? dak fa'il -e mahzuh, mapo udo, mapo u mahzuh. Qoba mutada mahzuh. Mubtada qoba nya mahzuh dak. Ah da, da, kata fa'il, fa'il -e nya mahzuh dak. Pas kalau tak kata gitu, jadi gapanggil panggil ila darbihi. Ah mata, mano fa'il dia? Fa'il mahzuh. Ai dak. Fa'il dia tu mai mustati, klik pada al-jani. Ah, dia tengok jadi kepada ilmu keedah kita. Nah, bata-bata kita berjalan ni dipimpin oleh keedah. Kegi ikut seri ratu, tak. Yaitu hmm. sengaja tu maknanya bahawa sengaja ia, apa ya? Al-Jani, orang buat salah. Sengaja ila darbihi kepada pukulkan nyaw. Dapat apa pun tu? Nyaw siapa? Ayis syaksi. Ah, kepada kepada pukulkannya sengaja kepada pukul hatamkannya kia syaksi ayil maqsu so, okay. ya, di seorang ya jadi jadi qosabkan dengan awak salah hmm. hatta dengan apa ayat ila darbihi darab bima hatta pukul dengan barang aidisyaiid ha ah, tu kalau mati aja mari pak ya semau sumah dipah bila tafsir dengan syai'i, mana-mana kira Haa nah. Ay bi syai'in Hata-hata dengan suatu Akhirnya apa saja suatu tu Suatu tu Suatu yang Ya kotulu oh, Suatu yang membunuh Yang memati ia pada woleh Ya kotulu ini Ya kotulu hu Dengan suatu yang membunuh ia Suatu tu hu akhirnya akan akhir syakhos padok golih hmm, ha, nah, hmm, ah me bdet tai di palo pau beok hmm golih mati ah dak pau semua ha, ta ha, ati nah tukatung hmm puk tu bang tok tok tok dia lagu tu tok ja apo diku ah atu dia ratakan ngarolih hok nyalahih golih la nan oh ya ya di sia Allah taala hmm tu dia dak cokok tok betok bung ja to bok dikok tok Horeh ke hatu Horeh tak Ya dah karamak lah Tak lari ke dia Hmm tu dia Berau Berau Sapu-sapu Gif tak Hmm <laughs> Itu kan Hatuhaknya lahir Gholik ya, Sakira lah nak kecep ni Kecep gholik Haa tu dia Jadi akidah kita Dah jaga dah Ini kecep syariah ni Haa dengan suatu Yang gholiknya Yang gholiknya Mematikan Gholik mati Belanah tak mati Ada baru ni Mata ada more. Nanti hmm, nak sini Soh dia tunjuk nak sini Soh Ni Sini Sini mai dia buka baju Tengok Allah Mati dah dia mana Tak ingat kapal Dia macam curak ke tak Tak ingat SQ Oh Nggak eh Oh Dia oh, ada jokong ini Maya keretanya Jeng Beraduh Lepas dia Peruk-peruk Dia tengok itu Beraduh dia, dia Satu Beruk nah, Jadi sempat jadi Nung Saja terhenap zahir Bro, bro, oh, orang kita oi. Baru lah siap menyuluh tadi. Tuan di tak ya? Ha, oh, bro, bro, bangun lari. Padahal tu pos je hujung. Hmm, nuh. Ha, dak lamuk. Gi hospital, hospital ngong. Nah, nenek nah, ni. Ni nenek kemain, nenek pak ulah-ulah tadi. Ni. Apa-apa menecih, apa-apa Nah, masya-Allah. Tengok. Nah, tu dia panggil apa tu? Walik mati lah tu. Ah dia. Tak mati menyalahi wali. Ah dia. Siapa susah pula dah dia. Orang tidak tanya muat amam gapo. Serabu kok tu pula Kalau tak mati serabu juga weh. Tidak tanya muat do amam apo. Ku tak ada amapo, ku tak reti, ku tak pandai. Menutup ku tak ada menutup apo. Babai ku hidup dengan Al-Quran. Ah Malah pula lah, dah macam rasanyo. Ah uh, nak no, besai azimat weh dua punya sabu jarinah no, tu manusia oi ya sama Al-Quran. Ha jadi cerita dia dia, Al-Quranlah mana sutret yang baca juga dalam hari-hari kena baca juga. Sutret tak ada juga buku Quran kecik-kecik tak gi. nak baca pun tak ingat tadi. Ha berkali kelebih waktu kan maknya. dia Haa, kera -kera itu, Haa, cerita. Nah, tapi masya-Allah Tuhan bagi dia lepas pada dia kena dia dia lahir, mayat mati tu pasu-pasu tu, tak ada gapo weh. Ya, Ha, tak ada gapo, pada pelat pada pandangnya dia dia kata suruh suruh gapa dia doa kata ya Allah aku tak ada tepat gata selain mun. aku ni mati dah lah tu ya tadi haa tu dia hari dah tunjuk rumah dua-dua hari ni senar sini hmm, tu dia nah ha, itulah ya so, tu tuhan kuasa dah jadi kita berkeceknya dalam media nak panggil al-amdul mahdu tu apa yaitu Sengaja oleh orang buat jenayah kepada pukulkan seorang pukul dengan barang suatu alat yang kira-kira membunuh pada rolek. Ah ha, tu dia. Pada rolek bunuh. Paling mati ingat tu orang panggil bunuh masuk dalam amtinah ha, bunuh dengan sengaja. Bila sengaja hukum dia kisah. Ko dia kisah. Ha, mereka lelaki war buat waris tu maaah atas bayar dia. Ana bayar dia. Atau ba maaah bayar, wala tak dia pun. Hmm tu dia. Takkan tengok bet wa fi dan ada pada setengah-setengah naskah je nah, fil ya setengah ibarat fil nah, setengah naskah ghaliban kita mengaji nak kata mansubun bina'izil khafi nah boleh kata lafzan au tafdira mansubun binan nakafit tafsir fil lafzi um wa klik kematian sekali lagi ta padanya mi'amida wal mahdu huwa ayya midaila zarbihi bima yaqtulu ghalibah wa <tutuk> yaqsida qatlahu wa jani dan sengaja oleh si jani itu qosahtib tu akan qatlahu qosa akan bunuhkannya kan ai syaksi ha dapat kemako qosa tu nak bunuh mati lah maknanya bizalika ai bizalika syait dengan suatu suatu alat aja buat tu. Kau sat dia belah tu. Ha tu panggil al-Amdul Mahdu. Kalau dia mati ingat bab tu, ha dia panggil kata kena kisah dah. Hmm. Lalu tu hukum royak belakang lepas pada kena dah takrif mana Amdul Mahdu hukumnya macam mana? Bayadi bulqaw wa hina izain dan ketika itu ha, Tanwin Iwak gati daripada jumlah tafsir lahasyah kata kan wa hina izin ay hina iz wujidat hadihis syurutu dan ketika didapati akis segala syarat mana? syaraknya sengaja, apa makna sengaja apabila ha, cukup habis syarat-syarat dia panggilah amdun yang mahbun lalu itu hukum kata kan ketika itu Bayar di maka wajib uleh, uleh kawat. Apa kawat? Maksud kawat ayil biasa kena bunuh balah. Haa, tu dia wajib uleh kawat. Wajib atas siapa? Eh? Wajib atas siapa? Wajib tu. Alaihi ai ay ayil jani. Haa, wajib atas orang yang buat salah. Wajib atas. Bila wajib atas, pun wajib semaia. Wajib atas orang mukalla kita akan kalah wajib maya tak maya berdasar wajib atas orang ni kena bunuh bala, maknanya dia kena wajib serah diri dia pada si wari, untuk berjalakan, tengok Allah dia tak harus patah orang ni tak berani lah maknanya itulah maknanya kata ugamu punya pasal wa hina izin ay hina izin wujidat hadih syurubu fa yajibu fa qawadu Maka wagilah oleh kawad ha, Apa maksud kawad? Artinya pisah Kawad-kawad ni asal mana tuntun Tutung herat pada herat kami nak pergi semelah dah Ikat tali tekak herat Ah ha, nak tutung nak pergi mana tu? Ha, tutung nak pergi semelah Haa tu kawad-kawad tu mana lah tu? Haa maka orang nak bunuh balas ke Apa tu ikat tali tanya herat Tidak ikat tekak apa budak lah Berata-ata nanti turut Ya apa turut Tutung Dia nak pergi tepat nak bunuh Nah, tu. tu asa itu kawad Maknanya kisah hmm, Kisah Kata adalah hasiah tu. Bapak hukum wajib macam itu Li ta'ala Kutiba alaikumul kisah Sufil qatla nah, nah Saya kata ya Ayuhal ladhina amanu Orang-orang yang telah beriman Kutiba alaikumul kisah di ke atas kamu akia kisah siapa kata furida kutiba alikumusiam muslim lepas tu di wajibkan kamu puasa ha ni atas kamu tu bunuh bala sebab mu buat orang ha wajib kamu kena selas diri bagi orang bala Allah tu dia ha tu dia jadi tak ada nak bertengok nak apa Ay, takut Tuhan ni ha tak beranilah tu dia wak ore kalau kiwo ore samo ore ha demo datang kita ko datang lalu kiwo dan mogagah kita bergagah juga ha lalu kiwo tapi takut Tuhan tak kan Cukup habih bila Qabil gi nak bunuh dia amun hala nak bunuhku ku tak, say, bunuhmu, ku tak saya bunuh muko takut Tuhan kau nak berdebgomong samo boleh di datang ha ja mo je nah ha, tu dia bibin lagi masa tu nak bunuh ko tak pandai nak bunuh nak laku mano nak bunuh siapa iblis mange nah tak pandai tapi mari nafsu ganah nak bunuh juga nak bunuh lagu mana tak tahu lepas syaitan menghejar cara bunuh buat gini ya, buat ya. Oh, tengok tu deh deki itulah ha, tu, lah tu cerita dah ha, Kobi katakan adik-adik dia habis tu tak ada ke lain kali tu tak ada kena gano tak ada pelet tu adik dia dua beradik lah tu ha, habis kata bila kawin ujian tu kau nak bunuh mu ha, kata apa dia la in basatta ilayya yadakalita putulani demi Allah sekira menghala tangan nak bunuh aku kata dia <Sanian> <Sanian> ma anabi basiti yadia ilaika liaktul aku. aku tak akan hala tangan bunuhmu aku tak set ini akhofullah kata dia kerana aku takut ke Allah bukan aku takut ke mu ha kalau kira maknanya lah tu buat tu tengok ha batengok <Susur> Itulah baiknya orang okay. Haa Hati baik takut pada Allah Ta'ala Walahkah dia nak Nak lawa juga Al-Qira Boleh potolah. lah Moga dia tak ada apa-apa Dia mahu nak wakzolim ke dia Deh Al-Qira hmm, Itulah Orang baik hati ni Masya Allah Haa Tu Jadi wajib kena Pisah di atas orang okay, jahat seorang kenak segala diri segala diri we midialakan ah ha, ini kena seorang kerjaanlah eh, bukan orang biasa wali annahu badalun nah ah kerana bahwasanya dia panggil badal atau tak nah no. badalu mutlafin dia panggil ah ha, kerana kisah ni qawad ni orang panggil ganti yang kena yang kena binasa itulah badalu mutla Ha, habe tu badih telah tu berdosa ha, kena bayar bagi hak orang dia nak mutu pergi terus bagi orang ha punah bagi orang ah gitini bagi ha, ha usak ha tu anak bayar tu nak bayar dosa tu dah tu tak ada senglain tapi kena bayar sebab gitulah dia panggil bad rusak bagi orang ganti rugi dia panggil ni tengok ha, nah nak bayar nak mutu kita pore darah luka ha, nak bayar tu dok ubah dok gapo tu Mm, karena kan? dah kan. dah dosa dak karena kita tidak sengaja. Ha, <coughs> tapi kalau Api galat boleh jadi. Manyahi dah, kok dak main sing Kalau ha? <laughs> gitu lah itu, ngeong ge ngeong mari, buat palalak hijau, bo tanah orang. Ha mo ada sengalai sungguh tak ada sengalai lah. dia nak nak penting tanah aku tapi dak uang juai uang mari tengah nyah hari dah ah ha, tanah lagu dak gapok-pok ah <guluh> tu kena lari mata tu tu baik dia pak dia dengan parang ha hmm tangah karak tu nyah hari Itu dia ah mak ah adilan ayat de islam dia jauh ruh nak mutu molat gitu dalam ada molat kena juga pai nak gerah betul ikhlas daripada Allah taala Hmm tu ikrah kepada Allah taala pengguruh ni. Hmm. Wa ma zakarahu al-musannifi min itibari qatala mana musannaf kita kata? Eh uh, ayya ila darbihi bima yaktulu ghaliban wa yaqsida. Tu kata, tu kata. Bahawa sengaja kepada bunuhnya dah qosa iya atah bunuh se. Ya terkait ho tu tu dho'if warojahnya pilapu. Bukan hmm, dia. Tidak. Enggak, bagi di sana bagi sarah. Katanya wa ma zakarahul musannifu dan bermula barang yang telah sebutkannya ulil musannah. Gapa dia bagai? Ba'ya niyyat tibari qasdil qatli daripada i'tibar akan kosak bunuh tu. Kata dia ma zakarahu tu ialah dhaifun qadah. Eh, ni syarah kita kata. Khrojah warajihuhu ila hu. Hmm, tu. Hmm. wal rajihu ila kuh maksudnya ai annahu la yustaraddu qasdul qatl ah ha, tak ada kena kosak sekali bunuh tu bila hatta dengan sengaja Kosak hatta Kosak hatta ah ha, hatta tu dengan kosak bukan dengan salah dah pas ha, hatta saat ni tu dengan Allah yang ghalib mematikan ha, itu panggil amdin apa ha, bukan nanti kena kosak bunuh nah ha, dia. Kitib yakilah tu. habis. Wa li wujubil qisas fi nafsil qatli. Ah fi nafsil qatili. Dan disyaraatkan bagi wajib qisas bunuh balah pada diri orang yang kena bunuh tu au qat'i atrafihi ataupun masalah potongkan anggota atraf mana anggota lah. Ha. Ha, pada memotak anggota gigituk kerat tangih orang kerat jari ka syaratnya de hok nak kena balas tu syarat penuh islammu ah ha, tu dia wa yustara tuli wuju bil syarat kena islammu ah ha, orang yang kena tu orang islam ah ha, orang hok qatil kena bunuh tu islam mm tu dia atau amanun aa ha, ataupun tak Islam pun aman ha, aman ha, ni kalau kafir pun kafir mu'amman aa ha, jadi ikat janji amin kafir tapi diikat janji amin pejamin nabi berlaku lah sallallahu alaihi wasallam aa Uh, Muhammad, dia panggil dia dalam keadaan kupur tapi janji amir maknamu tak buat aku kau tak buat buatmu patut amir boleh pergi mari orang okay, kami nak lalu kampungmu negerimu mau beri amir ke dia uh, ni pun uh, orang kafe nak lalu masuk dalam dia dia beri amir kepadanya dia panggil kami mu'amman tu pun tak boleh juga uh, tu apa dia kena ada apa ni uh, ada panggil apa ada kisos Ha, itu syarat dia Islamun Atau tak Islam pun Aman Qawluhu Wa qawluhu Islamun Aau aman Ay li'annahu Labudda min Ismatil qatili Bi imanin Aau amanin Karena tak dapat tidak Daripada nak pelihra Nak ismah Kata itu Syarat Iman Tak dapat tidak Daripada ismatil qatil Bi iman Aau aman Kalau gitu Tafrihnya Bayuh darul Harbiyu Ha, maka dihadar dihadar disia-siakan dia panggil. Disia-siakan akil kafil harbi. yang ha, memerangi agama Islam, kacau agama Islam. dia ha, panggil harbi yang memerangi agama Islam. Ha tu tu kalau dikena bunuh dia panggil tidak dikisahlah, dia panggil yuh daru. Pasal dia kau, dia ganggu agama Islam. Ha tu. Wal murtaddu Haa Orang isladah Lepas tu Dikupu keli Haa kapi murtad Lepas tu, yuh daru Kenapa? Kerana wajib atas dia Kena kembali balik Kepada Islam so, saya kembali juga Kekal dengan gitu Belum pada masa islad Tak apa Dia pakai kapi asli Apabila dia jadi Orang isladah Merasa isladah Kelik kau kupu semula Tak supong Aku puluh dulu tu Haa ni pakai kapi murtad Dia panggil Haa kapi murtad ni Haa Kalau dibunuhkan dia Yuh daru di sia-siakan tak ada kena kisah orang okay, yang membunuh dia fi haqqil muslimin pada hak orang Islam mm wa qawluhu fi haqqil muslimin fi mafhumi tafsilat ah pada ada huraian apa dia wa huwa an al harbiya yuhdaru fi haqqil harbiyin wal murtadu aidan ah fi haqqil aidan bahwa muhdaru fi ahadin dan iaitu murtad tu dimuhdarkan pada hak tiap-tiap satu wa annal murtadda dayuhdaru fi misli oh tidak we kalau orang ni murtad zai ni murtad naudzubillah min zali ya, dia istilah jadi kupu murtad patu khalik pun murtad juga ha dia panggil misli misli patu hak murtad sama murtad wunu ha tu la yuhdaruna Hmm. Yuhdaru Wa anna al-murtadda La yuhdaru Fi haqi muslim Yuhdaru ni Fi haqi muslim hmm. Habis ha, Sambung hukum sikit lagi Fa in ufiya anhu Wajabah Dia tummugul Allah Dah